Andalusan Andalusan Andalusan Kaže da ni znači počinje prva stvar kaže bil wahdaniyah oni svedoči Allahu uzvišenom wahdaniet jednoču walir rasuli bir risalewun nubuwe a svedoči uh, poslaniku sallallahu alaihi wasallam risalet, risalu i vjerovjesi su nabuvati. Wa ja ya'rifuna rabbahum wa zawajil bisifatihi allati nataqa biha wahyuhu uh, nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu aw shahida lahu biha Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Uh, Ova poglavlja sad govori, znači ovaj prvi poglavlja akidesku govori u stvari isbatu sifati Allah ta'ala, potvrđivanje Allahovi svojstava. Znači, ovo vode što će govorit nekoliko rečenica, govori o potvrđivanju Allahovi svojstava. Znači, govori o Allahom uh, Vahdanirtu, da je poslanik sa vam srednjem, da je, je poslal sa poslanstvom i vjerovjesništvom. Kaže, o jarifune, to je ova stvarka, jarifune rabbehu, znaju uh, njihovog svoga gospodara bisifatihi eletinetakabihah. Sa sifatima, svojstvima, eletinetakabihah. Znači, ono što je spomenuto u, u vahju či znači, Uvaju to objavi, ten što je spuštano u Koranu, kaže e u šehiide lehu ubiharil kaže što je posvjedočio tim svojstvima njego op posaninih Sallahhu alilim selem. Ale ma vradatel siha, što je preneseno u vjeerdosto njim haberima, a to je hadisima. isima. o nekalatel o dulce i preneseno je od pouzani uh, ravija, pouzani provjerenih ravija. Kaže, Uh, yus bituna lahu uh, uh, jalla jalaluhu ma athbata li nafsihi fi kitabi potvrđuju allahu subhanahu wa taala uh, ma athbata ono što je on sam uh, sebi potvrdio u svojoj knjizi kaze ala alisan rasule kaze i na jeziku njegov poslanika sallallahu alayhi wasallam wala ya'taquduna tashbihan li sifati bi sifati khalfi i kaze nisu uvjereni da, uh, da uh, Sifati svojstva Allaha Đelešanuhu uh, teşbigh, da liče uh, sifatima njegovih stvorenja. Vejkuļu ne innehu khalaqa Adama bi I kažu, znači hoće se navoditi stvari, neki primjere uh, u što su bili ubijeđeni, u što je bio ubeđen selefskog umeta o, o opisu Allah dželešanu. Uh, šta kaže? Uh, kažu, uh, Allah džele šanu khalaqa stvorio je Adema sa svoje dvije ruke. Ee uh, na nasaka bilo za sve uh, argumente da odu sve što je spominje, znači to buzuło mnogo mnogo prostora mnogo vremena da navedemo sve te primjere. Uh, Oa stvar da je, je Adama stvorio sa, sa svoje dvije ruke znači to je potvrđeno to je potvrđeno u, u vjerodozim nadisama kaže kemana nasa subhanahu uh, ali i to potvrđeno i u je tu je hadis ma naravno uh, kao što kaže uzvišeni uh, kale ja i blis ma mene ake entest jude lima halaqtu bi yadih kaže o iblis šta te sprečava da učiniš sećdu onome koga sam ja stvorio sa svoje dvije ruke. znači potvrđeno bi je da je naši sa svoje dvije ruke da je stvoren Adem sa sa sa dvije ruke dalašano potvrđeno dalašano ima dvije ruke to je poenta i kada potvrdio evo eh, sunože ma dalašano ima dvije ruke kažu njegove ruke ne liče ni njegovim stvorenjima Tu naglašava ta vrlo bitna stvar. Wa la yuharrifun al Niti kaže izvrtu, iskreću riječi sa njegovog nikog mjesta. Bi hamlijeydain tako što će tumačiti dvije ruke Allahu lešanu ala ni'metayn, da su to dva ni'ameta kao što kažu. Ko? koja sekta kaže to? Lašarija ja, Maturdija, znači to je njihovo tumačenje ili drugo, a o Quatein ili da su tu dvije snage, dva niemeta dvije snage. Oni kaže nisto ruke, ne misle se na ruke. I šta je njima problem ako kažu da Lašan ima dvije ruke, onda liči stvorenjima, jer stvorenjima i dvije ruke. Ako liči stvorenjima, to je haram, kaže da poreže malašan sa stvorenjima, antropomorfizam kako kaže, al. Ko to potvrđuje od nas, on, on nas nas tim nazivom. I onda se treba kako da protumači ta ajet kako se toga riješi, pa kažu to se misli da dva niemeta ili na dvije snage kaže tahri ful muatezila znači oto je počelo od muatezila a postoje šarima toridija kombinacija ostali sekti, znači onsto su to uzeli, preuzeli od njih neke sifate a, sedam potvrđuju, a, a ostale il, tevi ili tumači ili odbacuju kaže to je tahri iskriljenje muatezila u tomačenju, u tomačenju u tomačenju značenja dvije ruke koje je došlo u kuranskom a je tu ko su muatezile tezile su znači sekta, skupina koja je nastala od čovjeka po imenu Vasil ibn ATA. koji je došao, razišao se, bio sa sjediju u, u Halki sa Hasonele Basrijem, pa su bili razgovarali, razgovarali su o fasiku, čovjek koji je fasik, grešnik. Pa on došao sa tumačenjem, kaže da je ta osoba, kaže men fi menziletin baina to je osoba kaže na, na stepenu između dva stepena a to je kufr i iman pa kaže Hasan el Basri je njega istjerao iz svoje halke iz svoje zato što došao sa ton tumači sa tonom otariju pa je onda on kaže sjeo fa tezela in desaria te filozofski pa sjeo kod jednog stuba u mešdita U mešću to u Basri se dešavalo. Pa se njemu priključio drugi jedan novatar, poznati novatar, koji su učenjaci govorili, spominjali ga pojmena, to je Amr ibn Ubejt. Pridružio se njemu i sa njim zajedno se našao i onda se oni okupili tu grupa i od njih je nastala od njih su nastala ta sekta Muatezila. E, nastala reći i Atezele znači izdvojiti se. Ja Atezele, znači Uasel e, i Ibn Atea se izdvojio iz halke Hasanele Basrija, pridružili smo se ostali, tako je nastala sekta muatezila. Oni su poznati, posljedeći stvar, znači druga je priča o njima, poznati potom da negiraju Allahova svojstva, potvrćuju imena, ali negiraju svojstva, zaradku džehmija koji negiraju i svojstva i imena. Druga je stvar, kažu da nije moguća, to znači sve oprično šarijaskim tekstovima, da nije moguće da se vidi Allah Đelešanuhu očima na dan danu, misli se, Kažu također da je Allahov govor stvoren, da ljudi stvaraju svoja djela, da nije Allah žalno stvorio. Ovo sve što radimo kaže to nije, nije stvorio Allah žalno, nego to ljudi svojim radom stvore to, radi se u tomačenju kadera. Znači, to je Al-Shan ni odredio. I također, ova zadnja stvar, zbog se različuje sa Hassanem Bastijem, a to je uh, da je Fasijek između, na menzili, između dva dvije menzili, znači na, uh, on je na mjestu, između dva mjesta, između kafi, između Kufra i Imana. Uh, ove su glavnih i pet stvari kojima se različuje sa Ehlesunov al-Džema, a poslije se jedno normalne druge stvari, pridodate tome. Uh, <kuh> Kaže, ovdje, kaže, autor, kaže, znači, eh, sunav al-Džema tako opisuju, uh, Allaho, znači, uh, uh, uh, znači, potvrđuju ono što došlo u Koranu, i u vjerovu sam sunav al-Dalašan ima dvije ruke, kaže, a ne kao što je tahrif muatezila, iskrivljenje muatezila i džehmija. E, ko su sa džehmije? Džehmije su nastale od osobe Džehmi ibn Safvan, koji je došao sa tom novotarijom. <kuh> bio je ubijen. Džehmi je završio tako da je bio ubijen od Selima ibn Ahveza, Mazenija, Bimrv, u gradu Mrv. To pred kraj uh, uh, uh, hilafeta uh, Beniumeje. Džehmi je se, se složili samo tezilima u negiranju Allahovi svojstava, imena i svojstava. Uh, također negiranju uh, vidjenja Allahi šalana na kiretu, također negiranju kadera. <kuh> I, e, znači, dodali su tome još stvari, da nije dozvoljeno opisati Allaha s.a. t.a. sa bilo kojim svojstvom e, koje imaju stvorenja. Pa ako stvorenja se kreću, a došlo u širijanskim tekstom, da Allaha šalno se kreće, dolazi, i silazi, kažu, to ne možemo prijavati nikako. To on mali liči stvorenjima. Sve što liči stvorenjima, ono automatski negiraju. Naravno, on su došli sa strani filozofije. E, normalna je stvar da se prihvata opis Allah dželešanu s određenim rijetkim tekstom u, u Kur'anu nešto opis kaže jesu tako je go to? A oni obrnu to. prvo su umisle u svojoj glavi, na cef na filozofski način, Allah dželešanu naći mora biti sav bio savršen, mora imati sve nešto nešto, nešto nešto, nešto da ga, ovaj, ovaj poput džehmi, oni kaže jel opisuje lažešanu, takozvanim atile. Sva svoja su onaj odbili od nje. Pa kažu za za džehmi, el ovaj kada bi nekog pitao da da opiše Allaha dželešanu, Uh, da, uh, da kao što opisuju kaže komunisti a komunisti opisuju al kako? da ne poste Al-Ađešanu po komunistima ne poste al -Ađešanu. kaže ne bi bio bolji opis od Džehmija jer oni kaže al kaže niti zna, niti je ovde niti je gore, niti je znanje ima, niti je ovo niti on, sve mu negiraju, sve što je došlo u spomentu šrijeske oni to negiraju a time hoće da ga uzignu Dakle, to najbolji opis nečeg što ne postoji. Najbolji opis nečeg što ne postoji, kako Džehmi opisuje Al-Ađešanu. A u stvar to je iz njihova Zato su i da su zindijici, munafci. Htjeli da unesu smutnju i nerijedu akidu muslimana i unijeli su. Pa su drugi došli od sekte, pa pravili kombinaciju. Nešto od šarija, nešto od Džehmija, nešto od ovog, nešto od onog. Odnosno od Moatezila i od Džehmija. Tako da oni negiraju. O, čak negiraju da Al-Ađešanu živ Da, da, znači da je živ ako kaže da živ a imamo živa stvorenja znači nići stvorenja ne može živ nego nešto niti je živ niti je mrtav i tako dalje znači to je smiješno njegov opis alađešanu to, to je nevratna stvar jel? i najbolje, najbolji opis za nešto što ne postoji je ono kako oni opisuju alađešanu i zato jesu i optuženi da su zindijici Naći odbija dalašanu stvar, dalašanu rad, dalašanu kadir daniš dala uradest. znači sva svojstva koja su došla on odbija od zato što to ta svojstva kojima je opisan liči stvorenjima. I on su došli znači krenli prvo su, i to je njihov problem. Znači ispravno je za njih reči. Znači on spojio dve stvari. Prvo su lađa dalašan sa stvorenjima. Pa on su onda drugi stvar, pa su odbili sva ta, sva taj opis da lažeš Anu da ne bliči ostvarenjima. Nač, prvo su, prvo su on napravili poređenje. Poređuju lažeš Anu sa ostvarenjima, pa su onda odbili sva ta, sva taj opis kako ne bliči ostvarenjima. Napravili znači duplu s dva duplu grešku. Uh, kaže uh, Šejh Alislam uh, Sabuni nastavlja dalje kaže: Ehlekehumullah, kehum ulah", kaže: da "Allah je šanu propao, simo tezil je jahmi". Kaže: uh, "Ehnu sunna je ona volaju keifu Čemak uh, kaže, kada govori o Allahovim rukama, smatraju uh, da ona ju kejfu, znači bi kejf, da, da, uh, da ne kažu su, uh, kako izgleda Allahov ruke, kakve su. Ulaj šebihunehuma. Niti upoređuju sa nekim uh, ostvorenja, Allahov rešano. Bi eidil mahlukin, znači uh, rukama stvorenja. Kaže, tešbihel mušebbiha. To je sad nova sekta, mušebbiha. Imamo sektu mušebbiha, <coughs> koji su uh, upoređivali, a to je vrlo mala skupina, čak se ne, ne može naći neko, neko od, od, od prije. Uh, Spominjite da ima ta sekta, ali da neko kaže poimeno da je bio u toj sekti, ja vrlo rijetno se može naći ime i pripisati njemu da je bio na, na tom uvjerijenju. Da je upoređivala Allaha Allah, Žešanu Allah, sa stvorenjima. Da kaže, recimo, Allaha Žešanu ima dvije ruke, kaže ima dvije ruke kao što imaju stvorenja dvije ruke. Allaha se kriječi kao što stvorenja kriječu i sliče stvar koji su koji su je ovaj spomenzalašano ima oč kao što kao stvorenjima oči i tako dalje. Uh khadale i za njje kaže da lašano da ih da ih ostavi na cjedilu. Spominio da spominio tri te sekte. Načini, evo su one džemaše razlike od tri te sekte. Pri uh, potvrđuju to lašano ima dvije ruke, ali ne spominju kakve su znači nisu sliče stvorenjima, kakvo su na koji način, koji oblika, koji opisa. To ne spomnije zato što nije opisano šerijskim tekstovima. Kaže: "Vaqad a'ada a'ada Allahu sunne min atahrifi wa ta tashbihi wa ta takyif." Kaže, Allah je je nano sačuvao ehle sunnet, misli selef umeta, ehle <gumeta>, sunne al-jamaa, min atahrif, od tahrif znači iskrivljavanja razumijevanja šerijskih tekstova značenja. Tešbihu poreživanje, ono kako opisano da ješanuhu sa sa uspoređivan uh, O stvorenjima. Otakifi da kažu Allahovo svojstvo je takvo i takvo. Kaže mena alehim bitarif wa tafim. I kaže uh, dao je svoj blago blagodat aosun džema kaže bitarif znači da znaju šta znači. Znaješ šta znači ruk. Ne kaže mi ne znam ruk. Kaže ima kao što imaju jedna sekta kod, kod, kod šarija. Oni kaže mi privatno sve što došo Kur'anu sunet, kaže od svoj stava. Sonka ne znam šta znači. Kaže je došao obdala Rahman. Ali ne znam što znači Rahman, kaže. Jes došlo, kaže da on on a Rahman znači milostiv. A Halim znači uh, onaj koji zna. Kaže, jes tu došlo, ali ne znamo to, Ne zašto što znači kada je tu. I onda ispredno smiješ i ono. Sad doviš, doviš Allah, ja Rahman, doviš ovo milostiv, kada ne znamo što znači milostiv. Samo znamo da je došlo i prihvatamo tu. I ovo, kaže, ima došlo i da je Alashan ima dvije ruke, ali ne znamo što znači dvije ruke. Znači, to je ovaj, još što kaže šanta ovo je gore gore po imanje nego ono pogrešno tomađije znači da kažu, dva, nijemate, dvije dvije <coughs> kaže da nije imate dvije blagodati dvije snage Allah džšanu kaže dao blagodat eh, ehle sunnetu kaže u, raz, da znaju šta znači to svojstvo znaju njegovo značenje u arapskom jeziku te fim razumijevanju tog kaže hata seleku se bile tauhidu tenzi tako da su kaže išli putem tauhida Tevhida, znači Allahove jednoći, prihvata ono što je Allah šanom sebi opisao. Smiješno je da neko dođe, Allah šanom sebi opiše ovako, poslanik se opiče ovako i mi kažemo nije to tako, nije mislio tako. A nemao nijedno argumenta da odalaže šanom i poslanik sa odalažem 7 koji ukazuju na to da nije se mislo po tim rječima tako nešto. Od tenzih, a to je tenzih ostvari, da da ono kao, kao što je došlo koransko vajetu, lej ke kemislio šein Allah šanom ne liči ničemu. Doće nam taj, ajte što govorit ćemo o tebom. Vol terekul kaul, kaže, i ostavili su kaul bita atili o tešbih. I kaže, ostavili su, napustili su kaul, ne slijede kaul, stav oni, uh, mišljenje, oni koji ta atil, koji negiraju. To su tako zvane muatile. Muatil negiraju svoje sve lađašanu. To su džahmije. Znači, ne, ko njih ne, po, znači, ne prihvate nikada kad se ostaješ dostup kroz sunetu. Sve to s velikom namjerom. S velikim ciljem. A to je kao da ten zihula, da Allah Žešanu uzdignu najviše stepen, univerzalnost Allaha Žešanu, univerzalnost Boga, najvišeg bića, tako dalje. Ste došli, a to je sve filozofi, filozofiranje, pametovanje, koje su preuzeli iz, iz, iz drugih civilizacija i kultura. Pa su onda oči, da spustu naše rijeske tekstove, pa onda mora i nešto što im smeta ajeta, hadisa da odbaci, da drugačije protumači i tako dalje. I zato njima smeta Buharija i Muslim. Ovo je tarba. U Buhariji i ima potvrđeni hadisa u kojima je Potvrđeno u Buhari muslimo, potvrđeno u hadisima, i Muslimu uh, potvrđenom hadisima svoj sva laž je al-Ša'anu. potvrđeno na čemu je osnovlodžema. Oni ma to smete. onda nema drugo načina da kažu da Buhari i Muslimu da je ubačen hadis, a su židovi izmislili. Izmislili te hadise i ubacili u Buhari Muslim, da bi mogli opravdati svoje inovatari na čemu jesu. Uh, i da završimo kaže: tebe o kao le, kao leo i ka sledi su riječi Allahu svt. ta'ala: Līsa kem izī šeynun vahū uh, nije ništa njemu slično wa huwa samiul aleem znači negirata negiranje ovdje da bilo šta, bilo šta je slično lahođ alešanu uz onom kako opisao samo sebe a onda u nasav se potvrđuje wa huwa samiul aleem ona ona koja sve čuje i sve vidi da bi vidio i da bi čuo da bi vidio mora imati sredstvo sa kojim vidi da bi čuo mora biti sa nešto sa čime čuje znači potvrđeno je da ima ta svojstva a negirata to liči stvorenjima i napraćamo pauzu svanak allahumma fahimti ashhadan la enta sakir kavetu bolek صلى الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الشيخ الإسلام سبوني دالي وكما برد القرآن بذكر يديه قال قال شهدو قرآن سبمين عن يدوية ركو ركو الله جلشانه لما خلقت بيديه оно شهدو سسوريه سسوية دوية روك إلي قال وقوله بل يداه ممسوطة ينفق كيف يشاء Nego kaže njegove su uh, dvije ruke otvorene junfuku hayfa u dijelu kako hoće koliko hoće. Kad je takođe bora da tal ahbar sihah. Uh, uh, došlo je u radostnim hadisima An Rasulallahu sallallahu alayhi ve posanika sallallahu alayhi ve sellem bizikril jed spominjanje uh, ruke. Ke haberi Uh, mehađeti Musa va Adem kao, kao hadis u stvari hadis mutafakun aleyhi uh, rasprava dijalog između Muse i Adem aleyhi salam uh, wa qavlihi lehu uh, khalaqake allahu bijedihi wa esđede leke milaikete Allah Žešanu te stvorio svojom rukom znači to je rekao Musa Adem aleyhi salam Allah Žešanu te stvorio svojom rukom I naredio melecima da ti učinje seđdu. <coughs> uh, pa kaže vumisto qawo lihi La ajal usaliha dhurrijeti men uh, khalaqtuhu bi jedei ke men uh, kultu lehu kun fe je kun. Kaže nejeću uh, učiniti kaže uh, dobri čovjeka od moga zoriata, moga, moga potonsa, kojeg sam ja stvorio sa svoje dvije ruke, poput onog kojeg sam stvorio sa riječima kun fe budi, pa je on bio. <tos> nas na koga se ovdje misli. Kaže uaqavulihi <tos> salallahu alaihi i riječi alahu poslanih halakallahu le firdeus <tos> bi jedihi. Allah čanlu stvorio je firdeus <tos> sa svojom rukom. Hadis bilježi da rekutni bejheki a uh, kao što došao hadis u hasa ibn feyla kari inne llaha azza vajala khalaqa salatata ashya bi yadihi allahu shan usvorio 3 stvari svojom rukom khalaqa adama bi yadihi usvorio adama svojom rukom wa katabata tavrat bi yadihi uh, uh, napisao je tevrat svojom rukom kari wa qaras al firdaus bi yadihi izasadio je odnosno usvorio je firdaus svojom rukom znači ovde navodi te neke šerijaske tekstove koji potvrđuju iz Korana, iz Sunneta, potvrđuju, potvrđuju da Allah Žešanuhu ima dvije ruke. Naravno ima mnogo drugih šarijaskih tekstova, znači nije cilj ovdje u svim ovih svarom koji se da se isrpi sa šarijaskim argumentima. A onda naslavlja dalje. Šej Sabuni pa kaže dalje u opisu Al-Haddalashanu, kaže da koji govore u svim sifatama, kako kaže, u svim svojstvima, ellet nezela bi zikri al-Kur'an, koji su uh, koji su opisani u Kur'anu kao spušteni sa Kur'ana, siha, i kaže koji su došli u vjerodostojnim hadisima. Pa onda nabraja ta svojstva, znači, kaže minasami, a to Al-Haddalashanu čuje. Basar da vidi, wal -ajni. Uh, uh, oko, da Allah što ima oko vol već, da ima lice vol ilm, da Allah ima znanje vol kuve, da ima snagu, vol kudre da ima moć, vol ize, ponos vol azame, uzvišenost vol irade, volju vol mešije, jedno i drugo znači irade i mešije imaju u našem jesku otvijelke isto značenje znači htijenje i, i volju vol qavl, riječ, vol kelam govor, vol rida zadovoljstvo, vol sahat, srđba wal hub wal bugd ljubav i mržnja sve ove stvari koje navode, znači sve je to došlo u širijetskim tekstima Kur'ana i sunete da je opisan Allah džeshanu da voli, da mrzi da se raduje, da se rasrdi da govori da hoće nešto da mu je, je njegovo htijenje takvo da se ponosi nečim, da ima kudret da zna, da e, ima lici i tako dalje da Allah sa onom se raduje da se Allah smije وغيرها اي mnogi druge stvari koje su navedene. Znači nije cilj da se navodi sve detalje. Sve ove stvari su došle u Kur'anu i da je Allah džanu opisan ovako u vjerodostojnim znači šerijaskim tekstovima. Kaže min ghairi tashbihin li shay'in min zalik bi sifati'l marbubin ve makhluqin. Kaže bez toga da se upoređuje bilo šta od spomenutih stvari da liči svojstvima stvorenja. Sve ovo što je opisan Baliente une fija ila ma qala hu ta'ala wa qala rasulullah sallallahu Nego završavaj na tome što je rekao Allah džeshanu opisao sebe i što je rekao Allahu poslan njegov poslanik sallallahu alayhi wasallam. Min ghairi ziyadatin alayh. Bez to do, dodaj nešto viška o sebe. Wa la dodaj neki dodatak na to. Wa la takyifin, ne kažu kakvo je njegovo to svojstvo. Kako Allah džeshanu se raduje, kako se smije, kako voli, kako mrzi, kako kako Allah džeshanu se rasrdi kako govori, kako priča, čime priča i slične stvari. Znaci, uola te kifle, znači ne kažu kako voče ti svoj stava, jer ne znamo, nismo obaviješteni. Uola te shbih, niti poređujemo to sa stvorenjima. Uola te niti iskrivljujemo to značenje. Kako Lašano kaže da se raduje, da mi kaže ne, ne, mi se sa raduje, nego hoće hoće, kao što kaže Sharima Tudoride, kad kaže raduje se, nego kad nagradiće oni. Mr. kan ne, ne kako se radovat al-Shanu nego kaže misli se da će to da će i nagraditi nagradom. Wala tabdil niti da mijenja, njiho, znači wala taghir, promjenu da pravi. Wala izalete lafsil haberi amma ta'rifu al Niti kaže niti uh, mijenjaju uh, riječ uh, koja je došla u u, u tekstu od onog što je poznato kod arapa. Znaju se šta znači ove riječ kod arapa? Karo da kaže da to ne znači nešto drugo da ostavi značaj koji je došlo u arabskom jeziku. Bite vili munker mustenker ili ustenker. Uh, munker ili mu, uh, uh, ustenker. Da, da tumači, uh, pogrešno tumači, jednu rič kao što munker, da to znači ustenker. Neka, neka druga rič, da je slična nju, približno nešto, samo da ima malo drugačije značaje. Kaže, vo jođ rune ala zahir. Kaže, jođ rune, znači, prenose to ta svojstva koja se opisao 16. 16. 16. Allah zahir, po vanjskom značenju. Prihvataju svojstva po vanjskom značenju. Vrlo pita stvar, ko su nevrđema, ko selefa ogumeta akidi, u tumačenju svojstava Allah je lešano. E, I ovdje su naravno došli, došle je šarima, turidije, sa jako opasnom stvari. Ova, inače, oni a, u imanu, u tumačenju imana su na akidi džehmija. A to je da je iman marifej da ima poznaja. Ali su došli ovdje u tumačenje svojstva, znači ne tekvire ljudi, znači šta čovjek da uradi? Bitno samo da zna za lađe da, da priznaje laže šanu, ne može izaći iz slama lako. Bač znači, niste tekvire daleko ste je strane. Ali u čemu tekvire? Jedino tekvire u ove stvari. Kaže ko uzme svojstva lađe šanu. Po banskom značenju da kaže Allah šanu ima rukam, kaže jesi ima ruke, ono što mi znamo da ruka. Ima oko, kad mi priznam da ima oko. Ko, je tako prihvali? po privat banskom svojstva Uporedio lahađelešanu, kaže, sa stvorenjima, a to je kaže, dijelo kufra. Oni tek vire zbog ovog. Naravno, spuštanje na pojedinca, to je priča za sebe. A za njih je kufr jedino ova stvar. Ono ostalo možeš, jer sam bitno da zna za, za lahađelešanu šta god da radi, ne može izaći iz islama. Pa su pojeli te, te dvije suprotnosti ko se po svoju akidu. Ovo sam malo samo izašao sa, iz, iz ovog ovdje govora. Kaže, ovo... Jekel lune, ilmehu illah hitala. Prepuštaju il znači, do bilo nač prepušaj znanje znanje tih svojstva La žeže ša ne se nem si misli se kunhahu. Ka voču ti svojstva prepustalašau, če ne znamo kakak sa svojstva. Allah se bi potvrdio, znamo što znači, znač. Kar bi en ne te la ja ne molah. I potvrđuju, da značenje odnosno, kak voču ti svojsttava, ne zna niko osim Allah Žilšanu. Kama haber Allahu an il ras jehine fil ilmi. Enehum jekulune, kao što došlo u Koran, sve suri Ali Imran, u ras jehune fil ilmi jekulune amena bihi kullu min indi rabbina. Oma je zekrla lula bab. U ras jehune fil ilmi, znači oni koji imaju pravog šerijaskog znanja, jekulune, kažu amena bihi, vjerujem u sve to što je došlo u šerijaskim tekstovima, karikulnu men inde rabina sve je to od Allah i to Allah šan naredio naredio da prihvatamo ono što dođe od poslanika salam, salam, salam, znači, i došlo o Kur'anu i sunetu kaže u je zekeru ila ulul bab. a kaže o, opomenu opomenu pouku ne uzimaju osim oni koji su obdareni pametu ovde zašto spomenu ovde razgov na filmili yakuluna amena bi znači prihvata se to ne znamo kakvo što ti svojstava a ono što dođe kur'anskim tekstovima znamo šta znači Samo ne znamo izgled kakvo ću. Ovo je vrlo bitna stvar da se razumije. Zašto? Zato što ovo koriste Šarima Turidija, ovaj ovaj dio, ovaj moment ovde. Pa kažu, kažu, selef ovog umeta je bio, po pitanju svojstava, bio i nastavu, da prihvata i ono što došlo u širijaskim tekstovima o opisu o Laha međutim ne zna to što znači. Je to je na drugo tumačenje. Inače, znači, Šarima Turirija imaju dva tumačenja svojstava. Ili Tevil ili Tefvid. Tevil, znači onej opise uh, Alaha Đelešanu, tumači na drugačiji način nego što došlo u širijeskim tekstovima. Pa kažu za ruke da su dva Nijemeta ili dvije snagi. To je jedna vrsta tumačenja. Da kaže Allah-đelešanu iz Teula, Allah-đelešanu uzdigao Arša, ono kaže Isteula, Allah-đelešanu zagospodario Aršu, kaže što kod nas prevodenu u, u, u, u, u prijevodu Besima Korkuta. To je jedno tumačenje, znači te, vil, pogrešno tumačenje ti svoj stava. Drugo tumačenje Tevvid, kada je prihvatamo to da je došlo u Kranu sunetu nazvano tim imenima, međutim ne znamo znanje, prepuštamo znanje Allah-đelešanu, ne to znači, prepuštamo to znanja Allah-đelešanu, sve što je opisano. Privatamo jesu kaže je došlo, jesu Korana su ne došlo, ali šta znači kad to ne znam. Što je smiješno, jel' no? Je, u ženska da je gore ovo drugo, ovo je drugo, gore od prvog. Što je smiješno, da li što ono kaže za sebe nešto, u kontekstu, u jednom kontekstu iz koje se razumije šta to znači, kaže on ne znamo šta to znači. Uglavnom, sa ovim dijelom završava še'hul islam, znači, sad ćemo ga dosta cijelo vrijeme zavrat, še'hul islam sabuni, evo, smaljiv, smaljiv, sabuni, sa buni, evo, Znači, dovoljno spomenuje osnovne stvari vezan za svojstva. Dalje ide sljedeću tim.